Правічною красою червоних маків, золотистого рецвіту, білих катранів і голубих петрових батагів. Високі трави сягають вище людського зросту. здається, от-от з того буйно трав'я з'являться на конях Тарас Бульба зі своїми синами Остапом і Андрієм, тримаючи дорогу по сонці і зорях на Запоріжжя. А чи може зустрітися? Сивоусі лицарі-чумаки, Що, повертаючись з далекого Криму, Стануть істотний відпочинок, Аби попасти круторогих сірих волів На густих перегонах. Але то лише так здається Від здечовілості Степу, Від його первісної незайманості, Та ще від хмільного настою Запашного Євшан-Зілля. Не зустріти ні баских коней, ні круторогих волів, ні непосидючих запорозців, ані чумаків. Все відійшло. Відгупотіло копитами, відрепіло старими ярмами і мажами. Залишився один пустинний, споконвіків віків неораний, цілинний степ. Часом над густими травами злетить важка дрохва і відразу ж опуститься в густі буркуни. Іноді проскочить зайць, або дика сарна і сховається в буйно трав'ї. Степовий орелшу ганев блакить і довго кружлятиме над рідним полем, де завжди панує спокій і тиша, де, здається, зупинився час. З голубої високості орлові далеко видно. Він бачить розорані поля, засіяні житом пшеницею, кукурузою і соняшником. Де гудуть удені і вночі дивні машини, які сіють і жнуть, і знову перегортають чорні скиби грунту, гострими вимишами розріжаючи ручі коріння, щоб не давало воно дикого пагіння, щоб не глушило культурних злаків. А ще далі ген-ген за видноколом розкинулися села і міста, і пролягли до них. Дзвінки блискучі дороги на Ромни, Суми і Лебедин. Біжать у звабливий світ, такий відмінний від того, що вцілівось тут, на одвічних перелогах в Лебединому краю. Люди назвали це заповідником, Михайлівською цілиною, і бережуть його для себе і нащадків своїх, щоб знати, як то було колись, Давно-давно, коли земля ще не знала плуга. Що ж, нехай, нехай залишиться недоторкнутою хоч одна сторінка з великої книги життя. Нехай спочиває в солодкій дрімоті ця правічна оаза, яка для степового орла була і залишилася батьківським гніздом, священною колискою, Незайманим роздолям рідного поля. меридіан слави. Між ними пролягла відстань на 1300 кілометрів. Пролягла через гори і доли, через Донецькі степи й гомінки міста, через розпахане Придніпров'я, через золоті роздолля Полтавщини, Черкащини, Київщини, і пролягла подільня Мігалицької землею, здолала Карпатські гори, сягнула аж до бурхливої тиси. Невидима струна, жива жила, з'єднала дві точки на крайньому сході і на крайньому заході моєї рідної української землі. «Україна, твого гону, від Карпати аж до дону!» пригадується мені рядки поета. І в двох кінцях отих велетенських гонів Звелося два пам'ятники. Перший той, що височить на краю землі Донецької, на умовному кордоні з російською землею. Степу під Миловою постав пам'ятник героїчним воїнам, які перші вступили на Україну під новий 1943 рік і присівши на коліна, цілували визволену від ворога землю. І були серед них казахи й росіяни, Грузини й білоруси, вірмени і сини української землі. Ось вони, застигли в бронзій граніті. І вони зображені в нестримному наступі в леті, в пориві вперед. Обличчя, очі, руки, які стискають зброю, все вже добі бою в Русі, в невтоленій в празі помсти. Багато їх надійшло до Карпат. Чимало залишилося в степу Донецькому на берегаї Дніпра, на тихій ворсклі, а чи на збручі. Багато їх полягло в Карпатах, і тепер стережуть мрійну тишу гір, ведуть мову з хмарами, до яких рукою подати. Але багато дійшло і на край української землі. Відклавши в бік автомати, і натрудженими руками воїни звели повалені ворогом прикордонні стовпи з красномовними літерами СРСР Були й такі, бойова дорога, яких обірвалася саме ось тут, на цій вершині, де звівся тепер пам'ятник. Він чимось нагадує той, що в Донецькому степу такі ж рішучі обличчя, палаючи очі і готовність ринутись в атаку. І разом з тим відмінний цей меморіал. Бо солдат уже пізнав радість перемоги. Звершив подвиг, відвоював поневолену землю в ненависного ворога і продовжував рватися вперед, щоб принести свободу Європі. Тих солдатів, колишній мінометник, а тепер метець слова, по праву назвав прапоро Прапор як і зброя, міцно затиснутий в руках, він, символ вітчизни. І солдатській вірності присязі, відданості і любові рідній землі, і гудуть на вітрах важкі бронзові прапори, гудуть, мов сурми, і розносять славу по світу про мужність тих, кому вічно стояти на охороні радянської землі. Два пам'ятники звелося на двох кінцях без країх велетенських гонів України. Вони – свідчення нашого непорушного братерства і нездоланності. І пролягла поміж ними відстань на 1300 кілометрів, по якій щодня, по голубому меридіану, ходить сонце. Сонце в небі неначе наше вогнисте знамено. Кінець книги Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства «Сліпих», Київ, 1980 рік. Читав Анатолій Єчко, звукорежисер Віра Поляндра.